До очіпка, побіля ушей, прикріплено по три великих золотих кільця, що під час ходи тихо подзвонювали. Повагом підійшла, клонилася, князю. На закуску солоденького. Їжте на здоров'я, княжечку милий, і гості дорогі. І поставила на килим миску із жовтими щільниками, з яких стікали краплини свіжого запашного меду. Голос її був ласкавий, мелодійний, але в ньому очувалася якась чужа неполянська вимова. Та й сама вона зовсім не схожа на русокосих, світлоких полянок, тілиста, міцна, з круглим загорілим обличчям чорною смолянистою косою і такими ж темними бистрими очима. «Мати! Чорного вепра!» – здогадався Кий, відразу помітивши схожість між цією жінкою і молодшим княжичем. Його здогад підтвердив князь, сказавши «Спаси Боже тебе, Чернету! Дякую, княгине, що принесла нам метку запашного із лісів наших поршанських. А тепер йди і накажи служебкам приготувати для гостей постелі. Закусимо, та й на спочинок. Гості подякували теж, і княгиня Чернета пішла. Учта тривала, до заходу сонця. А як тільки перші вечірні сутінки упали на землю, князь попрощався і, підтримуваний чорним вепром, подибав спати. А Тур з синами у супроводі Радогаста попростував до невеличкої хатини, призначеної їм для ночівлі. Народень Налягла темна ніч. У ній потонули і навколишні дрімучі ліси, І глибокі яруги, І високі шпилі круч, І широкі дніпровські плеса, І приземкуваті, укриті почорнілим мочеретом хати Та повіті князівського селища. Бог ночі морок, син сварога і брат Дашь Бога заволодів і землею, і небом, і лісами, і водами, і усім сущим на землі до самого ранку, аж поки золотоликий світовид не здолає свого похмурого брата і не бризне вогненним промінням на увесь білий світ. Неспокійно дрімав уже, перевертаючись з боку на бік, одряхлілий немічний князь Божидар. Відразу міцно заснув княжич Радогаст, поснули стомлені далекою дорогою і переобтяжені щедрою князівською учтою гості старіша натури з синами. Все заснуло довкола. Не спали тільки княгиня Чернета та її син Чорний Вепр сиділи у темній хоромані на м'якій постелі княгині і, прислухаючись до гавкоту собак та нічних звуків, що долітали з навколишніх лісів, стиха розмовляли. Бесіда їхня велась по-гунськи. «Матінко!» – сказав чорний вепр. «Отець став зовсім слабий, от-от помре». «Я сама бачу це, синку», – відповіла княгиня. «Якщо князем поляни оберуть радогаста, то нам життя тут не буде. Ненавидить він нас. В'яке ми його, я не раз казала тобі про це вепри. А ти усе, мовби би, не розумів або не хотів розуміти моїх слів. Не міг же я так з доброго дива вбити брата. Що із-за життя батька То він тебе зведе зі світу Коли стане князем Суперника не потерпить